dia menyala. sampur ni. Eh. Yang pertama dia terkejut dalam dalam satu bekas ataupun air yang kurang daripada dua kolah. Yang pertama ketika Anggota badan dengan cecair dia bunyian. Yang kedua baru badan baru ni yang ketiga terendam seluruh badan berunia. Yang keempat dah terendam keluar balik sorang-sorang berunia. Berhukum Jadi yang pertama tadi sah, yang kedua pun sah, yang ketiga pun sah, yang keempat dia kena tenggelam balik. <coughs> dia kena masukkan balik anggota dia yang telah keluar tu kan? Masuk balik, betul keluar. Tapi kalau dua orang tujuan hmm. Memang tak buat sebenarnya ikut Ikut saiz air dua kolah tu Kalau dua orang tujuan memang tak buat Tapi seandainya jika tu seandainya Dua orang yang sedang berada sebesar Tujuan dalam air yang kurang tersebut dua kolah <tuh> Jadi kalau dua-dua niat sama-sama serentak niat dan dua-dua masuk dalam air serentak keluar serentak maka satu dulu tapi kalau dua-dua separuh badan masuk baru niat Jadi. Separuh lagi tak sah untuk badan yang B Separuh lagi tak sah untuk badan si A Pasal kawan yang baru dia Si tu ni niat Dan si B pun niat Yang sah hanya separuh badan saja Nanti balance dia Balance lagi separuh badan tu Tak sah untuk Si A punya niat menyebabkan mustaqman untuk si B Dan si B punya niat menyebabkan mustaqman untuk si A Faham tak? Tak faham? kalau dia seorang-seorang, dia niat sebab tu masuk sebaru badan dah salah tu dia kena masukkan lagi sebaru lagi badan sah badan dia sendiri tapi kalau dua orang masuk sebaru badan dua-dua kan, masuk sebaru badan, sama-sama niat serentak jadi yang bila dia ni niat sah untuk dia sebaru badan tadi yang dah keluar dia ni pun niat serentak sesak untuk dia, CB, sepuluh badan tapi dia bisa dia punya niat dari air dia akan jadi mustahamah untuk badan yang CB yang CA punya niat menyebabkan air itu mustahamah untuk badan CB tau tak? Oh. pasal badan lain-lain jadi separuh dia sebenarnya separuh lagi ni lah, ambil air lain tapi kalau dua-dua ni yang serentak ketika kita dalam, dua ni yang serentak dua dosa Nah, tapi kalau, siap, kalau niat tak serentak, niat dulu Si A niat dulu, si B niat kemudian Si A je sah Si B, tak sah Faham? Faham? Faham? Tapi kalau tak, <coughs> takkan ada dua orang Terima kasih tu yang serentak dalam air Pulang dua bulan, tak mahu So, orang masih siap, tak mahu Mungkin budak kecil lah Budak kecil dah balik badan pun kecil, saya sempetik terjun dalam air pulang-pulang jadi air itu hanya akan jadi bersama setelah dia niat dan dia akan berpisah daripada air tolong slow-slow slow-slow yang masa boleh berat slow-slow ok, done Bismillahirrahmanirrahim. Kursus 110. Tanya mu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, guru boleh. Eh. Ya. Tak ada jadi letak ke atau apa? Peramah dia letak. Peramah ni buat. Jadi kalau ceria pun nak ke air pun jamin dia ramai dah datang dia. Sayangmu sebenarnya rahmat Ibrahim kemudahan yang diberikan oleh Islam. Kita kita mengetahui bahawa wuduk adalah syarat Oi. Kita mengetahui bahawa buduh adalah syarat sah sembahyang Tawaf menyentuh Al-Quran dan menanggungnya Berbuduh hanyalah boleh dilakukan dengan air Tetapi kadang-kadang manusia tidak boleh menggunakan air disebabkan ketiadaan air Terlalu jauh daripadanya atau sakit yang menghalangnya daripada menggunakan air Tetapi kadang-kadang manusia tidak boleh menggunakan air sebab yang pertama tak ada air. Yang kedua terlalu jauh daripadanya Air ada tapi nak berjalan 1km, 20km nak dapatkan air kan? Memang tak dapat lah Yang ketiga sakit yang menghalangnya daripada menggunakan air Kalau kena air mati ataupun penyakit menjadi lebih parah Itu dia punya batasannya Terkena air mati ataupun sakit menjadi lebih parah. Kan ada hadis sebelum dengan cerita kan dalam sahabat itu dia. You know, ada air. Dia, dia nak tayamun. Maksud saya tak boleh. Dalamnya mandi mati. Ya. Kan, Nabi syalatkan. Lama telah membunuhnya. <coughs> Jadi ada keadaannya sakit tu kalau kena air dia tak boleh. Dia mati. Ataupun sakit menjadi lebih parah. Ha, itu nanti. Diberi di kemudahan ataupun lusha untuk tidak mengelengkari. Oleh itu diantara kemudahan dan keizinan yang diberikan oleh Islam <coughs> ialah bertayamum, <coughs> bertayamum dengan tanah yang suci sebagai ganti berwudhu atau mandi dengan air sehingga manusia tidak terhalang daripada mendapat keberkatan dari ibadat yang dilakukan. Maknanya kan Walaupun air tak ada Boleh menggantikan man, Uduk dan mandi dengan tayammu Sehingga manusia tidak terhalang Daripada mendapat berkatan dari ibadah yang dilakukan. Maknanya kena semayang dulu Walaupun tak ada air Kena semayang Dengan jenayamu Erti tayammu Tayammu pada bahasa ialah Tosat Tosat sod. Tosat dan Kesadaran, pastur, ataupun tuju, kesadaran yang menyengajakan lah. tujuan. Manakala pada syarat ialah menyampaikan ataupun menyapu atau meratakan tanah yang suci, debu yang suci, kemuka dan kedua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Definasi, tarif. Dan memang dari segi syarat menyampaikan tu maksudnya mengenakan, mengenakan atau menyampaikan ataupun meratakan ataupun menyapu ataupun mengusap tanah yang suci, debu yang suci sebenarnya. Debu daripada tanah yang suci. Debu daripada tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat dan cara yang terbuka dalil dari al-qur'an dan Sunnah, firman allah subhanahu wa taala wa in kuntum maro'a aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw la masnumun nisaa' falam tajidu maa an fatayammu sha'iran thoyyiba famsahuu biuyuyikum wa aydikum min dan jika sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperolehi air maka bertayamulah dengan tanah yang baik yaitu bersih dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu al mahidah ayat 6. Manakala dalil dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhuna lan al-ardu kulluha masjidah. Wajuh Turbatuha Tuhan lana panurah Iza lam najizil ma' Dan dijadikan kepada kita Bumi keseluruhannya Sebagai masjid Maksudnya di mana saja pun boleh semayang Di hutan, di tanah, di gunung Di mana-mana saja punya asam yang bersih ya? Dan dijadikan tanah untuk kita Suci lagi menyucikan Jika tidak mendapati air Dan hadis suai muslim Itu dari Quran kan eh? Sebab-sebab umum. Yang pertama ketiadaan air sama ada secara hissi. Hissi ni maksudnya iaitu zat air itu sendiri tidak kelihatan dan tidak dapat dirasa. Faham eh? Tak nampak air tu lah. Ketiadaan air sama ada secara hissi. Iaitu hissi ni maknanya secara... Iaitu zat air itu sendiri tidak hampa, tidak kelihatan, tidak dapat dirasa Seperti ketika di dalam musafir dan dia tidak mendapati air Atau ketiadaannya secara syar'i Iaitu zat zat air itu ada kelihatan dan dapat dirasa Tetapi disebabkan oleh perkara-perkara tertentu Ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Seperti dia mempunyai air tetapi dia sangat berhajat untuk meminumnya Air ada tapi Naiki kalau ambil budur, habis tak boleh minum Jalanan jauh begini Air tak ada tapi tetapi mati yang berbudur tak ada masuk tak, tak boleh isi tangki kereta Yang boleh air, yang engine dah panas dan berceh dah eh? naik Nak ambil budur ke nak tolong alam tangki Tak apa dia panggil tu ha? Radiator Terima kasih kereta kan? Ini si air kalau datang kerja dah naik, ini saya air kata tak Injen-jen Air pun ada enam-nam Nak minum lagi, nak ada lagi, nak butuh pun nak satu apa, duduk, ayam penting, ambil kau kereta je Maka, kita boleh perbolehkan sebab apa kalau nanti butuh tu, tu Boleh diganti dengan taymok Kalau ada kereta, kau nak ganti dengan taymok Stop asir Tambah ajar pun kereta Minum tak boleh ganti tayammum uh, Tak apa, minum nanti boleh ganti tayammum Ambil berlebu, makan Mati-mati Mereka -mati. okay. maka, boleh Sekiranya ada air tapi air itu di, di, Hanya cukup untuk digunakan Untuk minum dan keperluan-keperluan lain yang penting maka bila. boleh tayammum Firman Allah SWT <Susuk> Fala ta'idu ma'anfa tayammamu Lalu kamu tidak mendapati air, maka bertanya-mumlah Anissa ayat 43 Air yang ada hanya cukup untuk diminum dan seumpamanya Hukumnya adalah seperti Dia tidak mempunyai air untuk dibuat bersuci. Yang kedua, air terlalu jauh daripadanya Apabila dia berada di suatu tempat yang tidak ada air Dan jarak antaranya dengan air lebih kuat lebih daripada separuh farsah menyamai lebih 2,5km Maka dia boleh bertayanggung Dan dia tidak wajib berusaha Untuk pergi mendapatkan air tersebut Kerana yang demikian itu adalah Membebankan Tapi tengok je lah Kalau misalnya dia boleh pergi ke situ Memang dia ada kendaraan ya? Waktu masih cukup Masih banyak Nah pergi tapi kalau ni waktu dah nak habis Jadi dia kalau berjalan dekat situ, sampai sana mungkin habis waktu Ambil air Ataupun dia dah tak larat lah ha. Jadi kalau memang dia tak sampai sampai tu dia pengisar Betik sangat Jadi bolehlah terimu Tapi kalau air ada lagi kedua depan 2,5km Waktu ada lagi 2 jam lagi nak semayang Kita dengan bawah kereta kan Tak ada air Jadi, dia terimu tak ada. Tak sekarang dah lagi sampai lah, 2.5mm 2 minit lah eh ya, Betul, buat kereta ha, ni Haa, ke depan ni Pergi lah tempat dah air, buat turun panjang lagi kan Yang ketiga, Ataupun dia Mana lah dia rasa kalau petak-petak petak ni selalu dia banyak zaman hmm. dulu Naik hutan, naik pula, pandang basi kan? Kita Malaysia ni zaman sekarang ni memang tak kata Tak dari surat kukul, aku tengah-tengah penyayang airway tu kan Tapi kan banyak RR tu setiap pukul, 5-10 meter kan ha, Jadi waktu semayang pun kita dah agak kan, bukti kat sini ni, bukti kat sini ini ada saya masukkan masa yang dalam lama yang mana sepanjang satu waktu solat di satu waktu solat ke satu waktu solat ke satu waktu yang lain Waktu itu boleh jamaah kan Mana dua waktu solat lah Dari Zohor sampai habis asa tu Maghrib Pemakas tu satu sampai tujuh enam jam lah kan Semana enam jam tu tak ada tumpah berhenti tu tak dari Maksudnya Pemakas tu orang mungkin niat nak jadi kan Pembangun barah ke Kau pergi ke burung saharah dan kan Boleh pakai Lepas tengok orang oh yang ramai matahari yang dah tenggelam, asam dulu ni, e? ha, tengok hari tak ada pukul-pukul ke kanan Tak memang boleh, saya agak dalam dulu boleh minta, air tak boleh, boleh dalam kena Ataupun naik ke terbang, nak pergi haji, dia tiba-tiba kereta terbang terlempas ke padang pasir Yang mati, semua mati, tinggal kawasan orang ni Macam cerita movie dah berlaku start Eh boleh berlaku, tak mustahil kan? Keraya yang jahis bagi Allah kan ni buat Ihmu ni perlu kan? Kerana kita kena bikin yang lama tak percaya, tak pacar, tak Akan datang nanti zaman, akan datang nanti Petrol habis Pilih petrol habis, tapi lah Setiap Mercedes, biar BMW boleh sebenarnya Taip dengan lepuh Tak ada jalan? Oh. Kan? Minyak ada ke? Tak mintalah beli lembu, beli kobak, ikat apa saja situ kan. Temu, lembu, kobak dari. Duduk saja juga tapi tunggu yang baik. Tak mintalah Sampai satu zaman zamanlah, petrol habis. Habis. Akan habis ni. Kan? terbang, betul bang sama lah. Dari dalam, dari ke luar bang. Ikat dekat bua beruda. Bila dia sampai satu zaman akan habis petrol dia. Kan? Tentu untuk tak guna lah B&W Yang penting gambu dah baik Mereka nak disekat Naik gula kan? Gula mahal sekali. ni kita dulu ke kereta depur kan dia buat pertandu kan hmm. Kodah kayu lah, ni kat rumah. Bermas, B&M, eh, Porsche Yang tarik gula kan? Hmm. Tiga tentu mahu boleh mampaknya, kau punya yang tentu. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air sama ada secara hisi. Ingatlah, hisi, hafal Istilah -istilah kena -kena hisi secara, yang mana hisi, apa lapas, istilah-istilah mereka ni kena-kena tangkat cepatlah. Hisi ni secara jaga atas tidak boleh dilusi Nombor tu. Yang boleh dikesan dengan pancak indera atau isi mata Seperti air itu berada dekat dengannya Tetapi jadi dikawal oleh musuh yang ditakutinya Atau tidak boleh menggunakannya secara syari Seperti dia merasa bimbang dan takut terlalu berpenyakit Atau bertambah lagi sakitnya Atau lambat sembuh jika dia menggunakan air Air ada dekat pelaga tu Tengok ya. ada tiga, empat kuah limau tu keliling Haa, tu mana tu? Sekejap lah Assalamualaikum Haa Haa, ya kot Saya tengah Terus Cari siapa tu lah Agent ke? Agent ke? Nantilah habis kelanggan saya begitu Ok Selamat datang nah. Air ada tapi ada kepala gangster kat kampung tu Aku nak ambil air 1 baldi 100 ringgit tidak, tak dapat air ha, Tak payah lah. dia ada pun cuma bosek kan Dia nak ada satu badis Gengster kampung gusul ha, Jadi tak boleh lah Air hanya ada kat situ je, dia lurus tu kan ha, Dengan apa apa Dia punya uh, Senapang patah dia Torang kontot semua semua ada kan Jadi tak boleh nak Pergi ambil air sebabkan ada Orang jahat ataupun ada binatang buas Yang membahayakan ada ular apa -apa, situ, kan? Kalau kita pergi habis Tukun tu Bosol dia, tukun Bosol dia, hmm? Adik, ha? kami siang minta jualan, aku pergi ke kampung-kampung sana, kapal-kapal, pulau-pulau, macam tu. Adik, orang Institute pulang, ke kampung risut, lagi tu diluduh lebih dua. Ah, baik. Kalau Kongsi menang, tak boleh sih dia kan? Kataku kalah, tapi, yeah. hmm? Ei, eh? Abang ha, soal tanya aku. Beramija. Di kawal oleh musuh yang ditakuti, Ataupun tidak boleh menggunakan rasa syar'i seperti di masa bimbang takut tak berlaku penyakit atau bertambah lagi sakit atau lambat sembuh. Itu juga dianggap kuzur. Apabila dia berada dalam keadaan sedemikian maka dia boleh bertayamum dan tidak wajib menggunakan air sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tentang seorang sahabat mendapat luka parah pada kepala kemudian dimandi kemudian mati mati. Amin. Sesungguhnya memadai kepadanya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain kemudian disapu di atasnya dan basuh seluruh badannya. Islam itu mudah. Wa ma ja'alna 'alaikum min haraj. Tidak kami jadikan kepada kamu dan agama itu satu kesukaran, payahan. Itu dipanggil mudah. Bukan mudah semua nak mudah Mula-mula ya? lah dia, mulalah Islam itu mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahlah jangan jadi susah. Wa ma ja'alna 'alaikum min haraj. Islam itu mudah tidak ada susah. Wah, semua semua mudah. Itu ha, kan, munculnya mazhab wasatiyah ni Imam Shisub Qardawi ni Ataupun mazhab ta'isir dia panggil Mudah lah. nak mudah semua. Itu mudah ikut nafsu, bukan mudah Mudah, mudah yang dimasukkan agama ni mudahlah Mana kalau ada sakit, tak boleh berkait okay, Dia mau safar, seksa Susah kan, nak, nak semayang okay. Apa jamaah, kosor Kuasa tak alat, safar okay, Tak apa, boleh buka, di kodoh itu mudah Bukan semua nak mudah ya. Ukuran ni macam mana? Kalau orang lain boleh buat Kalau orang lain, majoriti orang boleh buat Berarti mudah Bukan ni, oh, pakai nikah, oh, kau minta syantik Malah bersama-sama kata, kalau pakai nikah, perempuan kurda, dia kata apa? Ekstrim Ekstrim menurut nafsu dia lah ya. Kalau ramai orang boleh buat Buah dia boleh pakai nikah. Tak ada apa, -apa. nak Nakul kau nak cakap. Minta apa? pula dah. Minta syadid. Mengerut dia lah tu. Minta syadid dia Dia kena tengok pada majority. Kalau orang dengan majority, orang boleh pakai. Ramai orang pakai nikah. Tak ada apa, apa pun. Oh, tak boleh pakai nikah. Muka nikah tu, itu extreme tu. Minta syadid. Itu pengalaman orang-orang yang nak mudah. Orang tu dulu sampai sekarang pakai, pakai niqab tak ada apa-apa pun tak ada rasa susah pun Tiba-tiba Dia melihat itu ekstrim Ekstrim menurut dia Ya, dia ada, eh? dia ada, dia ada ha, Adalah beberapa Pengikut-pengikut Pengikut-pengikut yang mengikut mazhab Pasatiyah, seorang Dowie ni kata Banyak orang masih Bukan ya. ha, Bundang ni, Buntar Syadiq Lepas tu dia dia sampai mengharam kamu kan? Dengan ha, dengan cerita orang haram Kalau orang boleh buat, ramai orang boleh buat Berarti dia bukan bukan ekstrim, bukan syadid, bukan, syarikat, bukan uh, susah Kalau kau tak boleh buat, macam mana masalah ha, Orang nak buat, tak susah pun Dia nak, dia nak menghubungi benda tu sebagai syadid menurut pandangan dia Tak ha, boleh Asal dia, Isyad Perlui itu, dia punya mazhab Dia banyak punya mula awal-awal dia Dia banyak buat fatwa bagi orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir Jadi kan dalam keadaan macam tu kan susah bagi orang untuk mengamalkan Islam yang Yang lah, kau kawal, kawal yang mungkin agak Agak berat ketika di suasana itulah. Jadi dia memudahkan Untuk orang-orang yang Islam tinggal di negara-negara kafir Tapi akhirnya fatwa tu popular Diorang pun yang, yang dah biasa dengan fatwa tu, pindah ke negara asal dia balik, negara Islam, akhirnya diteruskan pakai fatwa tu. Dan orang lain pun tengok, eh kau boleh macam ni emak, oh ni boleh, sebab kita fatwa macam tu, akhirnya pun tersebar lah, terpaksa orang-orang fatwa, semua pun dapat sambutan. Dia dapat sambutan, semua pun setuju dengan akidah dia, pun kembangkan dia, akidah pun setiap Itu asalnya dia. Eh? Faham? Dan dia bukan mishnahib. Hati-hati hanya mesti saja, mesti ke, buah-buah lambak-lambak mesti kat seluruh dunia ni Tak sempit, wajib kita ikut kalau fatwa ni, eh. mesti tu Mungkin bolehlah bagi orang yang mungkin sangat lemah mungkin Bagi dia, pakai kudah tu, muntah cantik Haa, oh. kan? Tak apalah, tak Tapi kalau bagi bagi orang yang dah ok, normal, kuat Kok oh, pula nak kan? Faham? <coughs> ni memang Zaman sekarang ni sedang, sedang berada luasa benda-benda macam ni ha, Jadi kita kena pandang secara luas Pandang daripada dulu sampai sekarang Islam tu tak pernah bergim, tak menyusahkan orang lain Semua yang hukum, semua yang dah sedia dalam panazah tu semuanya mudah Kalau bagi dia susah, bagi dia lah susah ha, Tak bolehlah dia nak mengatakan bila orang lain nak pakai roh ke macam-macam Hmm, ni ni, ni. yang orang ni nak pakai dia pula tak lagi pakai orang tu bagi dia okey, je kan ready nak pakai kan? bagi dia tak susah pun nak amalkan malahab yang ni bagi dia susah pula tapi jangan terkesan benda tu Kita kalau dia kata tu kalau dia tuduh kita boleh mengutasi adik itu bagi awak, bagi saya mudah aja. suruh knock siapa gaji dekat ni dapat mahala tu So, kalau kita pegang kepada kawan yang mengatakan, Okay, mazal ha'nafi itu tak wajib buka, buka, ah, tak wajib tutup muka dan tapak tangan, tapi sunah. Tak wajib tutup mazal ha'nafi, tak wajib tutup muka dan tapak tangan, mazal ha'nafi. Mazal syafi'i Maza wajib. Tapi walaupun dia, dia tak wajib tutup muka dan tapak tangan, tapi sunah tutup muka dan tapak tangan, Habis itu kalau dia nak pakai juga, walaupun dia kawan-kawan ha'nafi, berarti dia akan sunah. Tak boleh, dia akan sunah. Tutup sandi, tak boleh. Hesteri apa pemikiran semua tu dah mengarah kepada Yahudi dan Nasrani sikit-sikit ada kala boleh tu nak ubah, asyalah ubah, asyalah, ubah sana sampai selah tak boleh. Nanti tuan. Malih perempuan ni dia yang paling mahal sekali paling dititto dengan benda tu pergi pasal malam cuma mau buah, semua tertawa semua orang tengok terbuka, cuma lah. Yang mahal ni kan, oh, dia tutup, cover Jika Kita pergi kedai emas pun yang dia kat cikgu tu pun burah Kalau nak beli yang mahal punya oh, Saya mahu satu rantai mahal punya Okey Iya kak? Dua ada duit atau tak ada duit? Banyak duit Betul kak? Mau berapa? Juta punya okay, Mari sini Dia panggil masa dalam pilih? Buka kotak buka kotak buka kotak, buka apa-apa kota. oh, nah, Ini, ini mahal punya Dia tak letak dekat depan cikgu tu Kalau mahal yang murah-murah je dia letak kat depan majlis menunggu Kumpuan yang terbuka, terdekat, terbuka, kumpuan murah Semua orang tengok badan dia, bentuk badan dia, saiz apa, kan, stok kerenda apa Semua orang tengok tahu saiz badan dia, saiz botol dia, saiz kaki dia, saiz puasa dia, semua tahu Itu murah Kumpuan murahan Kumpuan kalau mahal pun dia, dia, tahu nilai diri dia, dia tutup dengan pula dia duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, duduk dalam mari. Itu perempuan, mahal Orang nak tengok pun, ni eh, tengok ni Kau ada duit, ada duit, tengok aku nak kahwin dengan aku, berapa ada? Faham? Oh. Wow. Jadi, senap tu dah letakkan nitai perempuan tu, tutup semua Ini nak buka, tunjuk kepada semua orang Murah tu, pasal malam Faham eh? Okey, dia melencong banyak. Kita kembali ke highway Tadi berhenti je, saya Okey. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Keadaan tersebut menyebabkan seseorang berasa bimbang dan khawatir untuk menggunakan air dan dia tidak mampu untuk memanaskan air. Terlalu sejuk sangat. Siapa pernah biasa duduk musim negara musim sejuk, dia tahulah. Tapi biasanya sekarang ni disediakanlah air panas heater apa semua. Kalau, Kalau tak ada tu memang betul lah sejuk. Dengan syarat dia tidak mampu untuk memanaskan air. Dalil Amru bin Al-As radhiyallahu anhu telah muta'ammum daripada junub kerana takut binasa disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Nabi sallallahu alaihi memperakuinya. Hadis riwayat Abu Dawud Al-Hakim dan Ibn Hibban mensahihkannya. Walau bagaimanapun, dia dikendaki mengkatak kembali sembahyang dalam keadaan tersebut ketika ada air ini yang keempat empat susun yang keempat, nak jangan bersujud tak boleh, dikejar, tak boleh. Syarat-syarat saya -syarat yang pertama, mengetahui masuk waktu Bermakna kalau Zohor masuk pukul 1.14, pukul 1.12 belum boleh sayangmu Pukul 1.13 pun tak boleh sayangmu 1.14 baru boleh sayangmu Satu saat pun tak boleh Setelah masuk waktu baru boleh sayangmu Yang kedua, mencari air selepas masuk waktu Belum sayangmu lagi Masuk waktu cari air dulu dari dah sampai ke hidungan 2 km tak dapat jumpa eh bolehlah taimum Yang ketiga tanah yang berdebu dan suci dan menyu menyucikan dan tidak bercampur dengan tepung Bersagu atau semen apa-apalah nampak kan debu yang suci tanah yang kering tu kalau kita tepuk kan keluar debu dia terangkat berterbangan tu ada debu lah tu. Jangan fikir pasal kerana pasir dalam tak boleh debu. Kecik. Ah kalau tak kecil ni. silah tepung kan. <laughs> Panggil kepada tanah. Ingat eh, tanah, kemudian debu dia bukan tanah tu sabu muka, debu dia. Yang keempat. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Ha, jadi kalau ada najis dekat badan kita kan, tu tak boleh nak macam tak ada air, nak bersihkan najis tu nak beruduk, hilangkan najis lah buang najis tu dan juga najis dekat tanah tu kalau ada lah, memang tak boleh pun jangan ambil lah tanah yang bernajis tu Masuk so, di sini, menghilangkan najis dulu najis berdiri kita lah, macam kita dah buang air, tak ada air buang air satu, buang air kecil, buang air besar nak masuk tak ada kan, nak masuk tak ada kenapa? nak beruduk pula pun tak ada air, kan jadi, hanya boleh berkaitan emang Maka, bersihkan najis dulu Pakailah apa yang betul dengan batu ke apa, apa. ke kalau, kalau boleh di, dihilangkan dengan, dengan batu saja, Kalau hilang, najis itu cukup syarat Itu dah cukup lah. Tapi kalau kan ada nantikan bahagian-bahagian najis yang perlu kepada dua-dua Macam apabila najis terkeluar daripada kawasan lingkungan tu kan Lingkaran tu lah kan. Itu kan, nanti wajib kena pakai dulu air sekali Ingat tak eh nya menuju kepada Yang kelima berijtihad menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Berijtihad menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Tayamum Sebab nanti, bila dia dah bertayamun, baru dia nak berisytihad, takut dia nanti eh, lama mana, belah ni kan? Misalnya dia tak tahu Qiblai kat mana Terlambat lah ni, dia ragu-ragu-ragu dah tayamun lah ni, ragu-ragu-ragu sebab tayamun ni segera Bertayamun terus solat, dia tak boleh tunggu lama lamus Dia segera, nanti kalau dia dia ber, belum dia menjerit siap di mana pergi pula ni Pastikan okey, pergi pulak pulak ni Boleh bertaimung, lepas taimung terus Semayang, tak payah nak Nak, nak, apa? nak fikir pula lepas tu Lepas taimung dah fikir pergi pulak mana ni Pernai setengah jam, satu jam, dua jam Benda yang jenis was-was ni kan Dekat Dua jam fikirkan tak dapat terus ke mana pergi pulak ni Lepas tu, ke mana pergi pulak ni Yang seterusnya rukun-rukun taimung Taimung mempunyai tiga rukun yang pertama niat tempatnya di dalam hati sebagaimana yang telah anda ketahui Oleh itu hendaklah berniat di dalam hatinya melakukan tayamum disunatkan menyebut dengan lidah sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang atau fardu sembahyang atau sunat sembahyang dan seumpamanya yang ingin dilakukan Apabila dia berniat mengharuskan fardu sembahyang, maka harus baginya melakukan sembahyang-sembahyang sunat bersamanya Tayamum hanya untuk satu fardu sahaja Kalau dia niat tayamum nak buat jamak misalnya, zuhur dengan asal, maka satu tayamum untuk zuhur, satu lagi tayamum untuk asar. Lepas nanti zuhur, dia tayamum lagi sekali untuk asar tak boleh buat satu tayamum untuk dua fardu Tapi kalau sembahyang sunat boleh satu lepas lepas satu tayamum buat sembahyang Zuhur lepas tu ba'da Zuhur Garful ke fardhu boleh buat. Itu dia niat fardu. Tapi kalau dia niat tayamum tu misalnya aku niat tayamum ni nama baca Quran nak bukan Quran. Jadi dia tak boleh gunakan untuk sembahyang fardu benda yang wajib. Kalau dia berniat untuk buat benda yang sunat tayamum tu maka tak boleh untuk dia gunakan untuk benda yang fardu ibadah dia yang taymu untuk buat benda yang fardu boleh buat benda yang sunat dan fardu hanya satu saja setiap fardu harus taymu. Seny dia jamak atau dia qada ke dua di waktu. Jadi kena taymu setiap kali nak buat yang fardu. Kalau ni kalau pas main fardu satu dulu. Ya, tak dia Boleh. Yang kedua menyapu muka dan kedua tangan sehingga ke siku. Dengan dua kali tepuk Iaitu meletakkan kedua tapak tangan di atas tanah yang suci yang mempunyai debu Kemudian menyapu keseluruh, keseluruh bahagian mukanya Selepas itu meletakkan dua tangannya buat kali kedua ke atas tanah Kemudian menyapu kedua tangan hingga siku Tangan kiri menyapu tangan kanan dan tangan kanan menyapu tangan kiri Tak perlu lah Tak perlu eh Kita ber, secara zonik eh? Secara zonik sangkaan Kita dah letak tangan dikat muka ni Masih kenapa tengok Campur seluruh muka Seluruh muka Jadi tak perlu lah kan Yang tak check pulak dengan Satu bahagian tak kena lah seluruh kawasan muka Seluruh kawasan muka tapi tak perlu nak berusuk-busuk semua tak payah. Tak, tak janggut-janggut Ya, luluk jangan janggut semua tak payah. Isyarat je sebenarnya. Tapi janganlah gelap. Sikit jenang tu lah. Saya tak boleh. Dia kena seduruh. Tapi zonni lah. Tak perlu nak bosuk-bosuk. Masuk hidung ke tu semua. Kemudian yang tangan. tepuklah. Baik-baiknya tepung tempat lain, tapi kalau mana kita pakai debu, taimu yang kita beli kat kedai itu dalam dalam kertas ataupun dalam saya dia beli satu di dalam botol macam bedak, tanah debu dalam botol macam yang bedak, habis nanti kita bentang dengan kertas itu kita boleh, mana macam macam bedak, mana tu ha, kita tepuk yang boleh tepuk kalau kita dua restoran tak boleh berandal, lah. tapi sebab-baiknya tepuk tempat lain lah, kalau macam kat tanah kan banyak ruang kan. tangan sini jari ya, besi buka. Cincin besi buka. Semua segala but di buka. Jadi bila kita tepuk tanah tu kan. Jadi yang kena semua malam Mulakan dengan yang kanak lah. Tiga jari. Tiga jari taruh di sini. Kalau di sini, tarik sampai ke situ Kemudian, korna Yang bahagian tapak Sapu Okey Jangan sampai sapu yang sini lah, kan? Ini tak boleh sapu Sini daging tanah Sapu sampai tu je yang ini Yang ni jangan kejau, jangan guna sepung macam Jangan, <laughs> jangan macam ni eh Sampai itu je, cukup Ini biar tanah dah ada kan, cukup tadi ha, Yang ni guna pulang, nanti hilang, tak guna sini dulu eh? Tiga jari, terus di belakang Dari ke bawah Jangan kena yang tangan-tangang eh Jari saja, sebab yang tepat ni akan guna jari-jari sini Pona, ke so, depan Seolah, habis Cukup, seara zone ni Semua guna kata One more time Hello. Tarik Power eh Sepower so ni Ni dia yang makan jari je Lepas tu bila pulang Musuh tapak tangan ke atas Punit Sampai sini je Tak payah tapak tangan Puan ni kan tak ada tanah ni Haa ni slap sini dari ke bawah Masuk sini Susah Habis dia tak perlu lah macam butuh satu serus satu titik tak tak tak kena air kan tak sah. Kau pun tak ada. Tapi dia kena gattul. Saya rasa zanni kena gattul kan macam semua tu. Mana cincin cincin tu? Tak boleh. Tak boleh bateri jadi tapak lengan boleh minum dari 27 Hahaha Ya. Ya betul dia sama. Kenapa tak dapatkan kita penuh dua kali? Ya, air buat dia senduh, tak sah Dia punya lagi pertamaan Kalau mesti tak dapat buat menyentuh satu tepukan Boleh kan, dari tepul, tepul belakang Kali tepul, tepul belakang Kali tepul ke tangan sebelah ni lah Tepul belakang, tepul lagi sini Tepul belakang, boleh? kata tak boleh? Panjang cerita Dia bukan apa ni Bukan yang mengesahkan kita punya ni pun kita tak nak ni pun, di mana memboleh ni ke, tu je. Membolehkan kesemayang. Jadi tak perlu nak pun, takkan dulu. Bet? Takkan dulu apa? ni pun, over. Jadi lebih lah, ambil tanah bosok. Nah. Tak payah. Ada sahabat tu seorang tu lagi pula, mandi wajib. Ingat demong je berguna puling atas tanah. <laughs> ya. kan kalau untuk uduk, tangan nyangka je tapi kan? Tapi kalau mandi wajib nak pandang semua seluruh badan. Dia pun kena puling atas kata tanah. <laughs> so nak dia gua apa ni? Ha tu tu ha. Itu bukan tangan tangan muka. Itu untuk uduk. Ni untuk mandi wajib. Lah. <laughs> wajib ke uduk ni sama je muka dan tangan. Dia ke? Awak tak tahu. <laughs> Okey, faham? Al-Dharabutun ini meriwakan daripada Ibn Muhammad SAW baginda bersabar Al-Tayammumu Dharbatani Dharbatun Lilwajhi Dharbatun Lilyadaini Ilal-Milfatai Al-Tayammumu itu dilakukan dengan dua kali tepuk ke atas tanah satu tepukan untuk muka dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan hingga kesiku Maksudnya tepukan tu ketepukan kedua-dua belah tangan lah Jangan salah faham tepukan tepukan sebelah tangan Tepukan kedua-dua belah tangan Sapu yang dilakukan adalah meliputi atau meratai seluruh anggota yang disapu Sekiranya di tangannya ada cincin maka wajib ditanggalkannya ketika tepukan yang kedua supaya tanah tersebut sampai ke tempat itu ketika dicapu cin buka jam buka dalam buka dalam hukum buka. Yang ketiga tertib sebagaimana cara yang telah disebutkan di atas ini kerana tayammum adalah ganti kebutuh wudu Yang tertib adalah satu rukun daripadanya sebagaimana yang telah anda ketahui oleh itu tertib pada penggantinya adalah lebih aula daripada dan utama disyariatkan di eh, diwajibkan maksudnya muka dulu baru tangan dan ketiga muka tu niat niat dah bila tangan dah sampai ke muka tu niat okay. lepas tu hmm. baru tangan cuma kiri kanan tu sunnah kalau tangan hadirin kalau tangan nak pada sebelah yang kanan tu sunnah jadi dulu tapi tak sunnah kalau kiri apa wala sunat-sunat tayammum Yang pertama semua perkara yang disunatkan ketika berwuduk adalah disunatkan ketika bertayamum seperti membaca bismillah di awalnya memulakan bahagian atas muka ketika disapu mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri menyapu bahagian daripada kepala ketika menyapu muka melebihi sedikit daripada had muka. had luka dan sebahagian daripada lengan melebihi had siku ketika menyapu tangan berturut turut yang ini wajar Antara menyapu muka dan kedua tangan Dan membaca tashahud serta doa yang maksur Yang dibaca selepas berhudhu Maksur ni maksudnya yang diriwayatkan Maksur eh Nafas maksur tu maksudnya doa yang maksur Doa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis lah Yang dibaca selepas berhudhu Ashadu ala <Sess> ilahillallahu ala shariqala wa ashadu anna muhammadan ablulu wa rasuluh اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عباد الصالحين ابو داود روى عن همام بن ياسر رضي الله mereka yang di para sahabat telah bertayamum dengan tanah untuk sembahyang subuh ketika itu Rasulullah SAW berada bersama-sama mereka mereka menepuk tanah dengan kedua-dua tapak tangan Kemudian menyapu buka dengan sekali sapu Kemudian mereka ulangi kali kedua, kedua dengan menepuk tanah Menggunakan tapak tangan dan menyapu tangan-tangan mereka Hingga ke kepala Bahu dan ketiak ketika tapak Dengan tapak-tapak tangan Melepihkan sedikit Yang kedua membuka atau menceraikan Jari-jari tangan ketika menepuk tanah Supaya debu melekat secara menyeluruh dan boleh menyapu muka kesemuanya dengan sekali tepukan. Begitu juga ketika menyapu kedua-dua tangan. Yang ketiga... Menipis atau mengurangkan ketebalan tanah dengan menepuk kedua-dua tapak tangan atau meniup keduanya. Kedua Ini sebagaimana yang direwetkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda kepadanya. Sesungguhnya memadilah kamu melakukan demikian. Lalu baginda menepuk kedua tapak tangannya ke atas tanah dengan sekali tepuk. Kemudian baginda menghilangkan debu tersebut dengan disabu disapu ceret. Wangannya melekat-lekat betul-betul tanah yang apa kan? Sebab tu percik pun boleh. Sebab ini syarat dia jenama bukan nak, nak sangat tepuk betul tu ni bukan kena muka. Syarat dia sebenarnya. Lemon buka. bukan kena masuk muka tu kan. Sama betul lagi dia tak? Tanah kena kat muka. Jadi dia syarat dia tepuk betul-betul kat mulut. datu. riwayat yang telah dan, dan pada riwayat yang lain baginda meniup kedua-dua tapak tangannya kemudian menyaput dengan kedua-duanya. Lebih kuat Maksudnya, jangan. <tuk> Ayah bisu buka ni. Tempel. Bertayamum selepas masuk waktu. Orang yang telah cukup orang yang telah cukup sebab-sebab yang <coughs> yang bertayamum tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rajulin min ummati aqrakat hu fal yusalli sesiapa saja dari kalangan umatku yang mendapati sembahyang masuk waktu maka hendaklah dia bersembahyang bagi riwayat Bukhari. Menurut riwayat di sisi Imam Ahmad, ayna ma azraka adrakatni as-salah tamasshtu wa sallaitu. Di mana saja aku mendapati Semayang yang ni masuk waktu, aku bertayammum dan sembahyang. Kedua-dua di sini di atas menunjukkan bahawa tayammum itu berlaku ketika mendapati sembahyang dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktunya dan kalau orang tak faham bukan bukan mustahik bukan futah dia tak fahamlah. Kan? Adraatussalah. Jadi nama kata masuk waktu solat, masuk waktu solat. Siapa boleh faham? Kan? Hmm. Orang biasa boleh faham. Adraat kan adraqad ni, adrakat ni solat, telah menemui aku sembahyang. Jadi maksud dia sembahyang dah masuk waktu. Tak tak ada je orang lafaz dah masuk waktu, waktu kan. Jadi ada pembah 12 hilai ya, faham. Kalau yang puasa mana dia untuk mengawal. Tayamum untuk setiap kali fardhu sembahyang. Atau got sembahyang fardhu. Tayamum untuk setiap kali sembahyang fardhu. Satu tayamum hanya untuk satu sembahyang fardhu sahaja. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana Semayang sunat yang digendaki Termasuk semayang jenazah Oleh itu apabila Dia hendak menunaikan semayang fatuh yang lain Dia hendaklah bertayamum semula Sekalipun dia Belum berhadas Selepas tayamum pertama Sama ada semayang tersebut Tunai atau kodok jadi Lepas nak sembahyang Walaupun tak berhadas pun Kena tayamung Wajib tayamung Untuk bantu Sama ada kawadah ke Nazar ke Al-Baib telah meriwayakan Dengan sanat yang sahih Daripada ibnu Ibn anhu Bahawa diberkata berkata Tendahlah seseorang itu bertayamung Untuk setiap kali Sembahyang Sekalipun Dia tidak berhadas Tayamung adalah ganti kepada Mandi wajib Apabila cukup sebab-sebab kaya -sebab mu, maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi sesiapa yang merajam melakukannya, sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wudhu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa in kun tum junuban fataharu, Wa in kun tum au ala safarin au ahadum mingkum minkum Minal wa iti, au la mas tu munisa falam tajiduma am fatayam. Dan jika kamu berjunuh, maka bersucilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang kamu datang dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah al-Ma'idah. Al-Bukhari dan im -im -im -im Muslim telah merayakan daripada Im Imran bin Husain oleh al Allah wa'anuhu an, katanya, kami bermesafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sembahyang bersama-sama orang ramai, Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan diri kerana tidak mendirikan sembahyang Rasulullah SAW bertanya kepadanya Apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki tersebut Aku telah berjunuk dan aku tidak ada air Sabda Rasulullah SAW Tendaklah kamu menggunakan tanah Sesungguhnya ia memadai untuk kamu Maksudnya tayamoh lah. Perkara-perkara yang membatalkan tayamoh yang pertama, semua perkara yang membatalkan huduh Sebagaimana yang telah disebut Dengan masalah huduh Maka batallah tayamung Apa yang maksudnya Apa setelah dia bertayamung Sebelum sepanjang solat Tapi terjadilah perkara-perkara Yang mana membatalkan solat juga Makanya Keluarlah daripada dua jalan Banda melakang Atau keluar angin Atau macam-macam wanita -macam, menentu Menentuh kemaluan Sebagainya, maka batal juga tayamum. Yang kedua ada air selepas ketiadaannya kerana tayamum adalah ganti kepada air. Tapi leh asal air sudah ada maka batallah menggantinya. Habis-habis tayamum baru nak khamat jadi hujan, maka kena? ambil kedua. Ma yang rumit nak ambil <beliau. laughs> kedua. Abu Dawud dan lainnya mereka yang beri Abu Jara di Allah dan Rasulullah S.A.W. Inna sa'idat tayyibat tuhurul muslim wa in lam yajid al sinin fa idha wajada al-ma'a falyumissahu washaratahu fa khair. Itu tanah yang baik ataupun suci Yaitu suci adalah alat bersuci bagi orang Islam. Sekalipun dia tidak dapat air selama 10 tahun Apabila didapat, air didapati maka dah lah dia membasuh kulitnya sejujurnya yang demikian itu adalah lebih baik 10 tahun tak jumpa air pun 10 tahun tayamuk Maksud membasuh kulit ialah bersuci dengan air Ini menunjukkan bahawa tayamuk akan batal apabila ada air Sekiranya air didapati selepas selesai sembahyang maka sembahyangnya sah dan tidak wajib dipadah Habis semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan Brr. Hujan turun Jadi tak perlu nak Malamak dari Hujudu semayang tak payah Begitu okay. juga Apabila semayang sedang Dia bukan Allahu Akbar Belum fatiha lagi Berhujan turun Tak perlu nak Batalkan semayang Amin hudu Teruskan semayang sampai habis Tengok eh? ya Setelah ihram habis tak berada Hujan tapi kalau macam bawa nak, saya mahu tengok macam guru berhentung-hentung kan? Sekejap lagi hujan ni haa, tukul lah. Oh, Faham? Kalau ada tanda-tanda nak hujan, misalnya dengan guru berhentung-hentung, ada juga kan? Sekejap lagi hujan ni haa, tukul kejap. Hujan tukul ni haa, tukul. Tapi guru berhentung, berhentung, tukulnya tukul tak hujan-hentung juga. Tak hujan hujan juga. Ha? Boleh haa. Saya amung. Saya amung bawa tanda apa-apa hujan. Ha? yang melakukan lakang pada pagi dah tuan macam tu dah ya, mau ya. yang walaupun bagaimanapun adalah lebih afdal sekiranya sembahyang di dihentikan untuk berudu dengan air yang didapati boleh kena berhenti tapi yang pertama kena niat dulu kan niatkan kepada solat sunat baru boleh batalkan sebab solat fardu tidak boleh dibatalkan haram itu kalau kita tengah semayang fardu, kita ada masalah yang tidak boleh dielakkan. Misalnya dah nak buang air besar, dah tak tahan sangat. Sebelum tadi memang tak rasa. Tak ada rasa apa pun. Dah lepas kedua itu, tiba-tiba dia ini kalau tak pergi memang habis suruh, masjid terlalu. Jadi, mula-mula tukarkan niat tu kepada semayang sunat baru batalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lari di tandas. Ngan, jangan terus batal macam tu je. Ya? Tukar dulu niat kepada solat sunat, lepas tu baru batalkan cara yang orang adab tu salam. Tak tengah Kia muda, tengah antidar eh, dia, tengah tidur dia, tidur sekejap apa Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh, wabarakatuh. Tapi jangan lain, jangan luar <laughs> depan tip Agak-agaklah kan? Ha. Hmm? Empat tinggi, empat pilih. Yang mana yang sesuai lah Yang mana kalau kita diharapan Misalnya kalau ada pintu kat depan tu, kat depan tu. Kalau tak ada pintu ke depan Tengok lagi keadaan mana yang lebih sesuai Untuk kita jalan Kalau so, tak boleh juga pergi ke tepi lah Tepi sekali Lepas kita Selit-selit kita tengah dinding Kalau terlangkah sikit orang yang kat tepi tak takpelah, dia faham lah Yang tengah tu Macam nampak ni sangat kan Ketepilah, tundur ke tepi, lintas orang-orang lain Dan tu dah takpelah Dah berapa-berapa lah Pergi ke tepi sekali, lepas tu selit-selit lah dinding Nanti faham-faham orang tu nampak Kepada tengah dinding, dia pun Kancel nyesutlah badan dia kan Kalau dia tak bagi tak bagi je Orang-orang Kita ni, kita keluar sah Kita kita tutup hidung. Nah, ha, kita batal sembahyang, kita tutup hidung. Ini orang faham. Sampai jalan tu tutup hidung. Orang tahu dia ni nak bergerak. Kan? <laughs> Apa dia terketuk gambar kan? Ah ha, itu ada bila kan? kita, kita tengah-tengah sembahyang kita berhenti kan. Nah, ha, kita daripada sampai jalan tu lintasan tu kita tutup hidung. Ini orang faham. Ha? Ya lah, kalau kita tutup hidung tu, dia, kalau ada ruang untuk kita lalu. laru Maksudnya, kena kesat depan kan hmm. largu, Kalau ada satu, dua, ketiga, tengah-tengah Macam mana? Lalu, dah tak ada ruang lah terasa. Ha, Itu nanti kita tutup hidung Jalan, orang oh, faham lah Sebab sebabnya kita keluar dengan cepat Lalu duduk dengan cepat, misalnya kita kentuk lah kan Lata berak tu mungkin lambat sikit <coughs> Kalau nak terbentuk tu Dah terbentuk, cepat-cepat duduk -cepat Kalau boleh, kejar boleh Jemaah yang sedang diikuti. Tapi kalau kita yakin ada jemaah yang baru akan datang Lepas ni akan ada apa Tunggu lebih baik Lebih baik tunggu Jemaah baru Sebab so, kita akan dapat full lagi. Solat Jumaat Panjang bahasa dia Satu rakaat wajib berjemaah Semayang Jumaat Satu rakaat wajib berjemaah Sebenarnya so, kita boleh tahan Ya, ni jangan ada benda -benda masalah sikit oh, Kalau boleh tahan, dapatkan satu rakan Lepas tu cepat-cepat Mufarata, habiskan Niat mufarata Habiskan sendiri-sendiri Salam, pergi Kalau tak boleh tahan juga Memang lepas kena lepas tu kena kuadab-kuadab Batalkan, tukarkan Batalkan, jadi kena Ulang balik supaya Zohor, cepat rakan Tapi kalau macam agak-agak Boleh tahan sikit kan kita boleh niat mengafarak setelah dapat satu rakaat bersama imam. Sebab wajib sembah berjemaah, sembah Jumaat tu wajib berjemaah, bukan sunat ajalah. Jama'ah tadi yang tadi tu untuk sembah solat waktu. Solat Jumaat wajib berjemaah. Mana ada sembah Jumaat sembaba. Tapi wajibnya dia pada satu rakaat yang pertama. Dia. Jadi kalau dah tak macam agak-agak tak tahan kan. Jadi okay. habis dia dapat satu rakaat lepas sujud kedua baharunya terus niat mengafarak. Jumaat yang baca patiah, rukuh, sudut, taniyat, salam, cabut. Faham? sah jumaat. Tak payah, nanti cabut. Tapi kalau datang tak panjang juga, Teguh surat baru tu baca, baru rukuh je tiba, Dekat bertambung rukuh je dah lama. Teguh hmm. takut jenis ni kalau dapat, rasa, Dekat sambung lagi, Ini tak dapat ni kan. Okay. Tukarlah niat daripada, niat surat sunat. Keluar daripada, pergilah. Pakar perisal mana? Ya? Tukarnya? Tukarnya adalah siapa? Ya. Sahaja aku menukarkan solat aku ini kepada solat sunat. Ia sebut macam apa? Tukarnya, macamnya nak aku jadikan solat ini sebagai solat sunat. Makhu? Salam, salam. Salam aku tak tahu je Cepak adab lah, adab gitu keluar keluar solat kan hmm, mesti segelalah di salam sekali pun tak boleh itu keluar air ya, pun sama apa saja buat adab untuk keluar daripada solat itu salam adab ke hmm, kita hendak berima kita menghadap Allah Taala ni yang takkan datang bercampur menjadi dia ni hmm, ini kita ialah ya Allah segentut sanggup ha tapi Janganlah kurang kan Kalau terlalu, kalau macam, biasanya kan kurang sakit lah, sikit guluh ke apa kan Sebab secara normal, sihat, insyaAllah tak ada Jaga makanan semua lah, insyaAllah tak ada Yang seterusnya, mana dia? Yang ketiga, mampu untuk menggunakan air seperti orang yang telah sembuh daripada sakitnya ha, Maknanya dia sebelum ni sakit, tak boleh pakai air Maknanya ha, telah menggunakan air mati ataupun sakit bersama parah ataupun sakit bukan berjakit, bukan berlanjutan Maka dia boleh pakai tanah untuk tayamum. Tetapi bila benda tu dah hilang, sakit mulai sembuh Dah, doktor pun kata okey boleh pakai air, ha, maka kena pakai air, maka batal lah taimung dia Walaupun tiba-tiba dia taimung maksudnya kan, dia dah taimung Nak sembahyang, tiba-tiba Doktor pun sampai ah awak dah nasihatlah, awak nak bolehlah pakai air, haa iya ke? Ha, kena pakai air, batal lah taimung dari tadi Yang keempat, murtad Kita minta mauzubillah kita minta perlindungan daripadanya. Ini kerana tujuan Taimung ialah untuk mengharuskan sembahyang dan ia berkentangan dengan murtad. Berlainan dengan duduk dan mandi. Kedua-duanya adalah untuk mengangkat hadas. Apa Taimung murtad? <tuh. <tuh. <tuh. Rekah, benda-benda yang boleh-boleh. Ini ya. kalau kot-kot terjadi. Tayamun-tayamun, bangunan semayang kan? pun Tak ada. Dia lepas tayamun, tiba-tiba dia bertar. Apa ni? Maksudnya, dia masuk setan balik, dia kena tayamun balik. Mana? Oh. Mak. dia dia bertar sekejap, ras-jau. <laughs> dia ber, sedar balik, nak bayi tayam lagi. Asyadolah. Masuk setan balik, setan <tutup> <"Masuk, cipat> balik. balik. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul tu, nah, aku minta cuti minta depan kan Tak tahu masalah bakulah Cuti semester break, bukan semester break Minta break, break oh. sampai depan Cuti minta depan Sempan cuti insya Allah sebenarnya pilihan raya Tak tu cuti Ya bu, eh ni, eh, eh, yuri Kuri. Sedih lah, emang menangis Aduh, tak dapat lah Belajar yang mau tak dapat pahala, amalan ismail majlis para malaikat. Eh yang paling penting tak dapat jumpa ustaz itu. Tambah Saya jumpa saya di peribudisi insyaallah. Saya insyaallah setelah saya di peribudisi ada beberapa buku tadi pun ambak menceritakan peribudisi. Nampak ni, nak balik tanah? Nampak ni kangen. Balik dah. Awai apa yang sebelah tu kan? Cerbenana tadi. Cerbenana ke? Ah apa jenis t-shirt ah? Ah. Okey. Balik ni kita Body color. Timbalan, baik. Guys. dia ya, sampai Ahad depan lah Ahad depan sampai 5 mai. Eh? Ha, sampai 5 Mei, Ahad depan. Saya insya-Allah saya sana kalau jumpa boleh lah, habis 10, 9, 10 lah. Sampai, biasanya, kenal lah saya. Tawleh, saya mesti pergi panggil lah besok 9 9 tolak sampai besok kena lah nak best awal. Saya wala tahulah buku ni memang Melaka lama. Kan. Saya kan ada kedai-kedai buku arah lah insya-Allah. <coughs> Kita yang buku-buku, pasar rolong, nak ada Lepas tu ada yang dari Syria yang satu dekat atur-atur Lepas tu dekat tingkat atas Lepas tu ada daripada Mesir, Egypt Dekat sebelah kerantah tu ada Arab ni, tu bukan orang yang sikit lah yang bila kita Arab, saya dari dia ikut melakai Habis telik-telik tajuk je, dua jam, belum buka, baca okey InsyaAllah satu hari tak boleh dah. Kenal kita-kita tengok berdiri sama. Salah. Allah. Oh, oh. Aku jaga pandanganlah. <laughs> ah, ramai. Tak boleh juga bagi dekat. Kau tengok. Tak boleh darurat-darurat. Kau kena idea ni, Hmm? Kalau uh, dia apa dia, Lepas pastu dia Kalau tak daya dia tayamun main. Lepas tu nak solat dia kena tayamun lagi lah Tayamun ni Mereka 2 kali tayamun lah dia, Siapa dia nak solat dengan tayamun Cuma yang takut sejuk saja Nanti kena patah balik Sejuk kan, nak mandi Takut sejuk, takut besar badan Dia tayamun Di sebelah nanti lepas dia boleh wajib Dia kena patah balik coba. Khusus untuk apa? Takut, takut, takut sejuk. Yang lain sebaliknya. Yang lain itu uzur. Ini beritanya, mana beritanya seolah? Seolah itu. Cukup. Berkecuali itu, kecuali kerana sejuk tu je Ah ada seolah. Yang sakitlah, yang balut. Okey. Saya ulang balik pak balut ni. Pak balut ni memang. Sangat-sangat meng-confuse kan Dengar? Eh? Cukup buka musyarat Sebelah dia, sebelah tenang Eh bukan sebelah oh. Musyarat Lapan tiga, buka musyarat akhir Lapan lima Lapan Orang yang memakai balut Bandage, semen Endiplas, dan sebagainya. Wajib mengatakan sembahyang sekiranya balut tersebut berada salah satu, ya, salah satu keadaan berikut. Wajib kata, yang pertama apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci berhadas dan dia uzur tidak dibenarkan membukanya. Once dia balut dia benda tu, ketika dia dalam keadaan tidak suci bahan hadas Maknanya, mak maksudnya balut tu di anggota buduh lah, Kalau balut kat burut, <laughs> tak payahlah eh, Di balut pada anggota buduh, muka, tangan, kaki Seluruh kepala tu tak Tak ada ruang nak seling, nak ambil satu lengan pun nak seling tu tak boleh ya, kan Biasanya kepala dia, itu semua. Selamat malam lah, kokoh-kokoh tak Kepala di sini, man? Ada, kamu ke? Tentang ni kepala-kepala Oh kepala. kepala, biasanya jarang kepala ditutup semua kan nah, Jadi kepala biasanya sebab Masa siapa kan, satu lain yang boleh dah di kan? Jadi tak ada masalah, biasanya tangan Tangan, ataupun kaki, ataupun muka Muka pun jarang lah, kan? baru tutup semua, semua muka dia Tapi kalau ada sebahagian pun, tak boleh makanya ada balutan di muka, ada balutan di tangan kiri atau kanan, dan ada balutan di kaki sampai ke bukhlali lah, lantar bukhlali tak boleh bukhlali ke bawah. Jadi dan dia dibalut itu nanti ketika tidak dalam keadaan berwudu, maka ketika sampai waktu solat dia kena berwudu juga. Wajib beruduk pada anggota-anggota yang tidak terkena balut Masuklah bagian yang, yang tak kena balut Muka Yang biasa lah macam, biasa Cuma nanti bila dia sampai dekat tangan kanan Ada satu balut Dia kena tayamu Tapi sebelum tu tayamu dia kena basuh dulu Bahagian-bahagian yang tak dibalut dengan air Dan bahagian yang atas Yang yang balut tu dia sapu kat atas dengan air Lepas tu dia kena tayamu Tiba-tiba Tangan kanan pun, tangan kiri pun ada Dia basuh tangan kiri ada, tayemom lagi sekali Kaki pun ada sebelah kanan, balut Dia basuh kaki bagian yang tak berbalut Sapu uh, air dekat atas balutan, tayemom lagi Kaki kiri pun ada, lagi balut, empat kali tayemom Tayemom itu berpiksa Pelab dah dulu Pelab <laughs> dulu buka ukur, bagi kering Untuk tayemom lah Kalau pasal-pasal suka tayemom Memang lah bedak sejuk cap Cap lumpur Lap kedua muka Lepas tu, tayamung angkota... Kalau ada lima tempat, lima lah kali uh, tayamung Antara anggota, antara anggota kalau tangan Haa, dia ikut tertip ha, lah Masuk yeah. tangan, terik, Anggota yang tidak dibalut Mesti dibasuh kan? air wajib Dan anggota yang yang balut tu sendiri Kena disapu di atas dia dengan air Pastu tu, tayamung lagi Sebelah ada lagi sama juga Kaki ada lagi sama juga Dan akhirnya kena hodok apa ya? tu Untuk kena ambil Ikut tertib pada anggota yang Tidak dibalut Kemudian anggota yang balutan tu Di atasnya disapu dengan air Digantikan dengan tayammum walaupun 3 ke 4 tempat Sekali tayammum lah kena buat Dan akhirnya kena hodok ya? Akhirnya kena hodok yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamum iaitu muka dan kedua tangan. Dia ambil uduk ketika balut. Ketika membalut. Tetapi dia punya luka itu berada pada anggota tayamum. Mana tayamum dia pun tak lengkap. Maka dia kena kotak juga. Misalnya dia punya apa ni luka tu ada dekat muka ataupun ada dekat tangan. Jadi dia nak wutar ada dekat tangan, dia nak tayamum kan time. Walaupun dia dah dia dah pasang benda tu dan keadaan berwuduk. Jadi ketika dia batal kan batal wuduk, dia bila dia batal wuduk, dia nak ambil balik, maknanya dia nak nak gantikan dengan tayamum, dekat tangan dia pula ada balutan, maknanya tayamum dia pun tak sempurna. Maka dia kena padah juga yang ke ah, tetapi kalau dia ambil eh, dia memasang balutan ketika dia dalam keadaan suci berwuduk dan balutan itu tidak berada pada anggota tayammum ah, itu dia boleh tak payah padah kena syarat tidak ada pada anggota tayammum yang pertama dia dah supas balutan itu berada dalam keadaan tidak suci dia lepas dah maknanya dia bersuci yang kedua balutan itu pun ada pada tendon. Tak ada dekat tendon, mesti kaki. Kaki kamu kat tendon? Kita lepas dulu dua. -dua. Eh, yang ketiga pun kena pastikan juga. Apabila kawasan yang sihat dibalut lebih kadar balutan pada tempat kaki, ah ha, ini pun tengoklah. Walaupun dia eh, dah dalam wuduk, simen atau ataupun bandage balut, tetapi dia balut lebih buka dekat atas ni, balut pusing macam tu. Ah ha, itu pun nanti kena potong juga walaupun dia bila keadaan bersuci walaupun dia balut itulah keadaan dia suci masa dia sudah balut lebih daripada luka tetapi misalnya luka tu patah dalam patah dalam kan tak tahu kat mana patah tapi doktor kata memang kena apa kan? macamnya patah jari ibu jari patah katanya simen atau balut tapi doktor balut sampai ke buku lali tapi doktor kata memang kena balut sampai buku Kalau tak balut sampai buku tak baik nanti. Ah ha, itu dianggap macam tidak melebihi kawasan itu. Tapi kalau misalnya patah atau luka dekat hujung jari, doktor balut saja je balut. Misalnya kalau tak balut sampai buku pun tak apa, balut sikit je pun tak apa. Tapi saja je nak balut, nak lebih kan? Itu pun nanti kena pudar dia. Itu dianggap balut melebihi untuk kawasan butuh. Faham? Tu je, yang tak perlu keluar tu je. Ketika dia dalam keadaan butuh, dia pasang simen atau balutan dan bukan pada waktu tayammum. Tapi dia kena tayammum je tadi. Sampai waktu solat, dia kena berwudu, basuh kawasan-kawasan kawasan muka dan tangan dia basuh sampai dekat kaki lagi, dia ni, diusap atas tu, itu dia tayammum. Ah dia tak perlu keluar. sampai paham. Ah, habiskan dulu sampai tangan tayang Sampai tangan keluar ada lagi luka Basuh dulu sampai kuasa yang tak kena la balut, sapu atas bulutan, tayang lagi. Kaki pula ada bulutan lagi. Basuh kuasa-kuasa yang tak dibasuh. Sapu di atas bulutan, tayang lagi. Kaki kiri pula Empat kali tempat, empat kalilah teremo ha. Mandi wajib satu kali saja teremo Sebab satu mandi wajib tidak ada tertib Mandi wajib sekali saja Sekali semua kena Jadi kalau ada dua tiga bahagian Macam yang ber, berbalut Maknanya sekali saja teremo Sebab dia tak ada tertib Duduk ni tertip. Tangan, kaki. Anggota taimut ni nak balut? Memang luk, kan? Kena mandi balut ha. kan? Kalau mandi wajib, setelah buka nanti, setelah buka balutan, maka tak perlu mandi wajib sekali lagi. Ambil air, sapu je. Dan niat pun tak payah. Sapu je bahagian-bahagian Ambil air, cirus ataupun uh, Alirkan air lah, basuh lah Bahagian yang Ditutup oleh balutan ataupun Semen tu, dah cukup Tak perlu ulang mandi wajib Tak perlu niat Faham, kalau mandi wajib kita, kita balut tangan ni misalnya Lepas tu kita berhadas Besar, kita ma Basuh mandi bahagian yang Itulah selain daripada simen tu, nanti bahagian simen tu nanti sapu dekat atas tu, lepas tu tak Tapi nanti bila bersim, nah, luka dah baik, bila doktor buka je simen tu, ambil air, basuh tangan yang bagian seluruh bagian yang luka tu dan tak perlu niat tu. Dah sah malu dia baju. Lepas nah, tu padak Tahu eh? Ha, ada kecilan lagi? Dia... bilang soalannya. <SILENMENTATUS> <SILENMENTATUS> ada soalan berusaha, mengenai tayamum ni? Ha, yang patut semasa kita bayak foto-foto kami ni kalau sekiranya dia bersuci, patu dia balut maksud dengan tak tak terkena pada anggota yang mana cara tayamum. Mm. Kalau dia dah bersuci, patu dia dah ambil hasun sampai selesai, boleh makan solat dia tak kena foto balik Tapi kalau sekiranya dah Uh, dia dah ambil semua dah tu, dia terbatas solat, uh, terbatal wuduk dia Lepas dia kena ambil wuduk balik Masanya dia tak so tu dia kira kena kata-kata Solat dulu Maksudnya macam, sekarang dia, sini dia untuk Abang. yang, mungkin yang pertama ni Kata-kata yeah. memang dah terus beret kalau Sekali dia dah balik, dia dah ambil masa sebulan kan Sebabnya so, mm. sebelum kita balik tu, dia dah bersuci kan Lepas tu Sekiranya macam takkan tergatuh pun kan eh. Tapi dia tak perlu membalik mm -hmm. ha, Maka dia kena fotokan yang kemudian kan eh. ha, Kan tak boleh tak? Dia macam hukum hof lah Maiden. Pakai hof kan? Kita dah bersuci Kita pakai hof Apabila kita batal Kan kita sapu je atas hof tu. Tak perlu Tak buka, sapu je atas hof sampai tamat tempoh dia lah Jadi Eh, solat apa pun lepas tu batal lagi. Sapu, uh, ambil udut, sapu lagi ke uh, atas rumah. Solat lagi sampai dalam musafir, tiga hari hingga malam. Kalau mukim, satu hari hingga malam. Sama juga dengan orang yang macam dah pakai apa ni, semen ketika bersuci, tempoh dia selama, selama dia wajib pakai. maknanya perlu pakai semen tu, maknanya tu dah depo dah. Dia, dia ada tiga hari peran-peran. Apa, tempoh tertentu tak ada. Selagi dia memang kena pakai Doktor kata kena pakai simen tu tiga bulan-tiga bulan lah Jadi setiap kali batal dia butuh Maka dia ambil butuh, dia sapu dekat atas kaki tu, dia terimu Setiap kali dia buat dia batal, dia, dia nak semayang Dia batal je butuh, dia ambil butuh, dia sapu Dia sapu atas apa? Atas atas simen tu Dia terimu. Tak perlu kotak lah dia Macam menghantikan cakup juga rakam dia pun syarat dia nak pakai ketiga dia bersuci. Supo macam pai membelah macam dia tak ada pakai airlah. Hukum dia, kalau kan kalau waktu tak ada pakai air, Kan kena boleh taymum solat sah tak apa bodoh. Jadi kerana dia sekarang ni kalau ada memang tak ada pakai, betul dia simpan tapi syarat dia adalah dia guna pakai ketika untuk bersuci. kan memang kadang-kadang dia tak dapat dia tak dapat kait air sebab air pun dia tak boleh nak masukkan air ke mana-mana betul-betul buat. Dia kena dia kan? tak bersuci jadi macam tu lah sapu je kat atas ni. Sampai dah tempo dia buka balik. Tapi itulah kalau salah satu, walaupun dia bersuci tapi dia uh, apa ni sama ada balutan itu berada di Guatau Tayemong ataupun balutan itu tidak berada di Guatau Tayemong tapi melebihi kawasan yang Itu pun kena bodoh juga. Jadi nak selamat. Jangan balut lebih-lebih. Tapi kalau macam patah dalam tu kan Saya cakap tadi kalau memang doktor kata tak boleh Ini kena balut sampai bulan hari ni Kalau tidak dah nantikan tak baik nah, Itu diangkat anggap sebagai Tidak melebihi kawasan luka Tapi kalau saja saja, dia kan Patah sikit je kan Tak kira bawah lebih-lebih Sekarang dia dah nak grif Padahal kalau tak grif pun tak apa Itu pun dia kena follow Pilih lah Nak follow talk ke macam mana Faham? Ada soalan, bab ni Atau bab lain InsyaAllah lepas seti ni, kita masa buat Salat, haa, salat ni panjang Sikit-sikit Sampai Kita lah buka surat 300 Kami kurang 200 page Tapi pembahasan dia insyaAllah Panjang ni soalan jahitan Kemudian suci. Depada kulit tu bila pulit pulit yang binatang yang dimakan dagingnya ketika mesti boleh dengan sembelih yang badan halal. Kalau kulit yang bukan untuk dimakan dagingnya. Timau ke buaya ke, dalam disamar, lah sama, suci lah kulit tu boleh cuma nanti ke lah itu kan? di hutan, di luar masjid kan, sebab home ni orang masuk dalam masjid surau masjid kan, semayang ni kalau kau pakai bot, askar tu masuk masjid, emang bot dia tempel macam mana ni dalam hutan kalau kau pakai dalam keadaan suci kan, waktu boleh usah kan? 4. ada lagi satu dia panggil kasut yang berupa terolah sender lah, yang berupa kong juga kalau dikiaskan itu macam kasut boot, cumberland, airwing, underground, askar boot plastik pasang itu kan ok buka juga. Ah, buka juga. Buka juga boleh Boleh buka senang. Tak ada longkang ah. Senang. Tak Kalau muka dia syarat dia tetap. Tak perlu ke? Kan? Yang penting dia tahan lasak dan menutupi bubuladi dan tidak masuk air. Bu tu ke terdedah ke kena air? tidak masuk air tak? Okey, kan? boleh. Boleh. Itu iya, iya. Lagi tanya belak. Kalau, kalau, buat, buat, buat, bulu wrestling. Lagi kang butir buli semua tanya ni. Kita CK, CK bagi keadaan kuliah. CK ni bagi hanya keadaan kuliah. Syarat dia dengan dia stokin kulit, stokin kulit. Jadi syarat dia tahan lasak, tidak koyak kalau berjalan sehari semalam. Kedua, tidak terkuras air. Yang ketiga, menutupi sama mereka pukul hari. Itu keadaan-pukul hari. Apa jenis, color, apa brand, apa benda. Itu nanti dikiaskan kepada. Yang keadaan-pukul hari. Itu kekat. Kalau nak tulis semua, penuh lah kitab ni kan. Timberland. Keluar jangan malu pulang, boleh hari. Boleh. Boleh. Boleh. mazhab maliki anjing tanahis mazhab maliki anjing tanahis mungkin dia mazhab maliki buat mazhab hanafi najis ringan mazhab syafi'i saja dia berorang lafaz dia tanya dengan tak basah maliki, kalau dia mazhab syafi'i dia pegang anjing. Dia kata tanah dia tak basah. Suruh dia bagi Muhammad, cakap tengok tanah dia kucing basah. Ini manusia ni dia dia secara ber dia ada macam macam macam kuat-kuat, kiri-kiri masalah tu. Kita akan kering. Jadi kita nak memastikan kalau kita kering tu sangat-sangat. Susah. Jadi kita ambil ambil ambil jalan, aje je lah, sama. Sebab eh, memang kita rasa, kita, kita, kita tak nak pastikan kita dikering seratus peratus. Tak boleh nak pasti seratus peratus kita dikering. Jadi, kita angkat je kalau kita sentuh anjing tu, tak payah nak fikirlah kan. Kering je basah, penting. Sama lah semua kita hati-hati. Kita tak tahulah kalau dikonfirm, dibering Silakan Bisa tadi kat sana jawab Saya Tak ada terus ya Maliki Kenapa Maliki dia tak hantai Kenapa Maliki Ending Tina Hajis Sebab dia bukan Dia menganggap dia hadis hadis nabi nabi kata kalau anjing itu menjilat ya bisa boleh gaul kalu fi hina'in falyatsthi bimain Tujuh kali lepas tu ahlul satu setuju dengan tanah dia kata perintah tu nabi supaya Malik lah punya punya Muhammad dia kata bukan kerana najisnya anjing tu itu hanya kerana kemudian saja Ubudiah ni maknanya hanya perintah saja Diperintahkan untuk Sekiranya anjing itu nanti Minum badan bekas Jadi air liur anjing tu kena badan bekas tu Berdasarkan lah bekas tu Air liur sahaja Tapi kalau macam badan, bulu semua tak perlu ya. dan, dan suruhan untuk Masa tu pun hanya Ubudiah Ubudiah tu maksudnya perintah saja Bukan kerana anjing sahaja Dia faham itu. Masyarakat kita, najis Kalau idea dengan najis, apa segala yang bertirik semua Jadi kita ikutlah kalau mazhab kita, kita cakap Dan babi pun, ini sekena kerana dan Babi pun, itu kias je tu Sekejap lagi mengatakan, suruh basuhlah babi Tapi dengan Allah harapkan daging babi, tak harap menggunakan dia Jadi secara lafaz. Yang khusus daging babi tu haram. Bererti kenajisan babi tu lebih kuat daripada anjing. <coughs> Anjinglah kan kena daging dia dialah. Itu nanti masa benda dia binatang yang <coughs> bertaring nak <dan> berkuku. <coughs> bertaring nak bertuku tajam. Ha nah, itu pak lain. Najis ni daging <coughs> najis ini tidak tidak boleh dimakan daging anjing. Nanti bukan masuk dalam bab macam babi Macam babi, khusus kan lahmah khizir Lahmah khizir Khusus dalam kita, daging abis itu najis Jadi Allah menetapkan najis, Daging abis itu najis Ini Berat lah najis tu Maka jadi Jadilah yang dikombankan Dengan Nabi suruh basuh Bekas ketika diminum oleh anjing Maka marah syafiq masyarakat Anjing dan babi, bulu ke Tulang ke apa ke Najis berat Jumaat lain, mazhab Hanafi, anjing najis tapi tak berat, tak muka lazat. Jadi, macam kita tak najis pun, betul so, di belanjing orang. Oh. Jadi, yang paling, yang paling, yang paling sahlah, hmm? semua sahaja menurut usul mesin mesin. Supaya so, mereka boleh najis juga. Berbezanya mazhab ni Berbezanya hukum Dalam mazhab disebabkan kan berbezanya usul Usul fiqah Masing-masing ada usul fiqah masing-masing Sebab tu lah berbezanya mazhab Siapa yang betul? Semua betul Yang akan tahu betul dengan tepat sendiri, Allah tak lala, kan? Yang Allah tahu betul Yang akan tahu betul hari tepat ni Yang mana yang betul dan cilat-cilat semua betul Kan dah ceritakan Nanti sebab ni kuah Jadi Nanti pada satu hari, Nabi telah menghantar rempongan ke Bani Khuraizah. Sebelum menghantar rempongan, Nabi telah beri baik hidayat. Nabi kata, kenal kamu semayang asal di perkampungan Bani Khuraizah. Itu adalah sebuah baik Selepas menghantar hari nabi hantar rempongan, Nabi akan pesan. Baik hidayat itu. Setelah itu kita, istimewa baik hidayat itu, melalui lagi peristiwa itu. Dan Nabi hantar mahu azim ke Yaman itu, berikan hidayat itu, gede-gede. Kan? Kita dua jam kan. Lepas tu, maka Nabi kata, hendaklah tak, kamu menenaikan seorang asal di perkampungan Bani Puraizah. Maka rumpungan tadi pun pergilah ke Bani Puraizah. On the way, on the way, waktu asal dah nak habis, tapi tak sampai lagi ke kampung Bani Puraizah. Waktu asal dah nak habis, tapi tak sampai lagi di perkampungan Bani Puraizah. Maka separuh daripada Ahli rombongan tersebut berkata Kita berhenti di sini Solat asar di sini disebabkan Waktu asar dah nak habis Separuh lagi ahli rombongan Bangkang Kau tak dengar ke Nabi kata tadi Semayang asar di perkampungan Banikul Reza Kenapa mana semayang kat sini Ini bukan perkampungan Banikul Reza Tak sampai lagi Nanti kita sampai kat sana baru lagi semayang seperti yang Nabi suruh Kemudian dia bangkang boleh kata Lah, itu Nabi kata, kalau waktu masih ada Ini waktu asal dan habis Kalau kita sampai ke Bani Kuraizah Habislah waktu asal Habislah waktu asal, maknanya podonglah kita Dia kata, tak kira Itu yang dia jawab balik, tak kira lah. Yang penting Nabi kata Lafaz Nabi, umum Semayang asal di Bani Kuraiza, Nabi tak kata pun Bodoh ke, ada ke, waktu dah habis ke Waktu belum habis ke, Nabi tak kata Tapi kata semaya asal di pengambungan Bani Kuraiza, berarti sempat ke Tak sempat ke, bodoh ke, ada ke Maksudnya semayang Bani Kuraiza Yang ni bangkali tak ada Nabi kata tu maksud dia Dia suruh kita cepat-cepat Bergerak, supaya sampai Di pengambungan Bani Kuraiza Sebelum waktu maghrib mana waktu asar masih ada semayang asar di situ sungguh so, gimana arah di sebalik arah itu menyuruh kita cepat cepat bergerak ke sana sampai di sana sebelum habis waktu asar semayang asar di sana tak ada lah apa pandai pandai bulan kata cepat cepat lagi dah jekar pun cepat cepat abg kata semayang saja di kamera lah abg cakap pun cepat cepat kata, saja, kata, saja, kata, saja, bergaduh tak bergaduhlah jadi dua grup jadi satu grup tadi pun semayang satu grup lagi tanpa semayang itu tengok Teruskan penyianan sampai di Peningkirazah Satu guru yang tak semayang tadi pun semayang Asal di sana Tapi dah habis waktu dia pun Pelur lah Akhirnya cerita ni pun sampai ke Nabi laporan tentang apa Peristiwa tu pun sampai kepada Nabi SAW salah. Nabi tidak membenarkan mana-mana Mana-mana pimpulan -mana dan tidak menyalahkan Mana-mana peluruhan -mana Nabi diam Nabi tak kata kau salah kau betul kau betul kau salah dia ini betul, kau betul, dia ini. Nabi tak cakap Nabi diam dia meninjau nabi menunjukkan kedua-dua itu betul. Sebab nabi adalah syarik pembawa syariat. Dia tak boleh diam kalau betul salah, kalau betul salah nabi tak boleh diam. Dan diamnya nabi itu menunjukkan tak terik, tetapan, betul. Ini dua-dua betul. Yang semayang awal tadi pun betul, yang semayang foto-organ pun betul. Apa lah? Maka terjadilah dua golongan. Dikode, kisah ini. Satu yang mengambil makna lafaz hadis secara zahir Satu lagi yang mengambil paham makna yang disirat disebalik Lafaz hadis Maka terjadilah golongan muhadisin dan fuqaha Alih hadis dan orang ikut mazhab Jadi alih hadis ni dia kebanyakan tengok zahir hadis saja. Dia tak kira lah apa makna sebalik tu dia tak pandang lah Yang penting apa yang terzahir dalam hadis Itu dah diamalkan Tapi fuqaha pula Memahami apa yang disebalik Makna hadis tersebut Dia tidak hanya mengambil Makna hadis saja Dia ambil makna hadis juga tapi sebenarnya Boleh difahami disebalik itu Ada yang perlu potongan fahami Maknanya kan, Nak menjaga daripada semayang tu dia jadi kotak Semayang pasal Akhirnya jadilah dua golongan, sampailah sekarang Masih ada lagi golongan Alih hadis masih ada dan ada orang yang ikut Alih-Fuqraha Jadi kemudiankan alih hadis ni zaman tu lah selepas zaman zaman zaman-zaman 300 hidrah tu kebanyakan alih hadis ni dia jumut sikit sempit sikit dia tak kira yang penting hadis kata begini dia buat akhirnya tapi dia pening bila hadis kata begini cakap gini dia guna gini pening yang fukaha pula masalah dia dia yang penting pemahaman hadis Paham paham. Tapi bila nanti ada ada hadis-hadis yang lain datang Ataupun nilai hadis tersebut Suhaib tak Suhaib ke Do'an ke Berawih dia punya dia Dia tak tahu pun, Ambil peduli sangat Yang penting dia faham hadis itu sudah ha, Itu timbul masalah lagi situ Akhirnya dahkanlah ulama'-ulama' selepas itu Seperti contoh imam Nawawi, imam Rafi'i semua Imam Warawi dan sebagainya Yang muhadis dan fuqaha' dia pakai hadis dan dia fuqaha juga. Jadi dia memilih hadis-hadis yang sahih dan dia memahami makna-makna hadis, maka dia maka jadilah dia pun terjih di dalam mazhab. Sebab tu apa yang telah ditarjihkan oleh Imam Rafi'i Imam Nawawi dalam mazhab itu yang paling sahih. So dua 2 ni muhadis besar dan dua 2 ni fuqaha faham betul usul mazhab. Bila tak perlu risau gitu. Ya. Jadi kalau ada ada hadis, hadis yang mempertikaikan mazhab kita jika kami berpegang kepada ahli hadis kami yang lebih lebih hebat terganggu Iaitu Imam Rawat, Nawawi dan Imam Rafi Termasuk juga Imam Abdul Hajar Hitami pun Muaddis juga, Puqaha juga Ibn Hajar sekarang pun Muaddis juga Puqaha juga semua Syafi'i Kebanyakan ulama ulama Syafi'i yang Muaddis dan Puqaha ni banyak sangat Tak terkira, tak terhitung banyaknya. ni Dia tak perlu pandang lah pandangan-pandangan ahli hadis yang lain Yang kurang fakih. Konon-kononnya mengaku fakih, tapi tak boleh lawan kefakihan dia dengan kefakihan Imam Nawawi dan seterusnya ulama ulama syafi'i yang banyak Dan juga macam lain juga, macam Uqadama, Uqadisi Dia fakih juga, dia muhadis dan fakih bagi masalahan Bali Dia juga Imam Maliki, apa ini, Imam Dasuki tu dia pun muhadis dan juga dia juga fuqaha juga. Jadi setiap pak mazhab sebelum tu datanglah lahirnya muhadis dan fuqaha bagi mazhab masing-masing mentarjihkan mazhab masing-masing punya punya fatwa, punya hukum. Dan kita tak perlu lagi lah terpengaruh dan berpaling kepada orang yang konon-kononnya tidak mau ikut mazhab ingin hanya ikut hadis saja. Dan konon-kononnya memilih di antara mazhab-mazhab yang paling sahih menurut dia. Sahih menurut? Sahih lu omoh kan? ah. Eh, itu dia tu. Ini suhaikh menurut mazhab lain Jadi kita berbuka-buka mazhab Kita ikut suhaikh menurut mazhab Dan yang mensuhaikhkan pun bukan orang-orang biasa Orang yang memang hebat-hebat Orang yang alim, orang yang Wara, Orang yang sufi, orang yang hebat dan sebagainya Iman awari, murafi dan banyak lagi Tak perlulah terpengaruh dengan Apa? Slogan-slogan yang Kurang ceriti Kurang ceriti Yakinlah dengan mazhab anda Semua mazhab anda Dipelukuri oleh Ulama-ulama yang tiada Ditorang banding Maka oleh itu Studilah sejarah mazhab anda Supaya anda lebih yakin lagi Dengan mazhab anda Tetapi Jangan menyalahkan orang lain Itu penting Yakin dengan mazhab sendiri Kan Yakin berpegang teguh dan yakin dengan mazhab kita Tapi jangan menyalahkan orang lain Sama ada mazhab lain Ataupun dia tak ikut mazhab sekalipun Ataupun dia wahabi sekalipun Dia salafi sekalipun Dia ahli hadis sekalipun Dia syiah ke apa saja Diam Kita berpegang pada mazhab kita Amalkan mazhab kita Selebihnya kita tawajub kepada Allah Cukup, cutik Masa kita ialah Maksud kita ialah Sampai kepada Allah Fafiru ila Allah Itu ya. Jadi study betul-betul Akidah dengan Teka Itu dua perkara yang paling penting Selepas tu Mari kita berkesauh Itu je Lupakan segala-galanya Melainkan Melainkan Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Allah Haa Rasulullah ni hmm. Dia memegang kastor kulit babi Kemudian Dia bersalam dengan orang lain Maka dia Kena sama tangan dia Dan dia Tak payah bagi tu kat orang tu tu sama ada yang dia. Dia benda yang pertama adalah kan, dia. lagi kan kau bagi tahu dia sesudah salam, sebuah salam, sama, sesudah dia tak lama aku dah salam seketuk orang maknanya dia seorang pula dia semua sama apa dia. Sampat kita kan bagi dia untuk domong parti Benda yang pasti saja mana yang kita pasti depan mata, yang kita nampak, kita pegang, itu kita kena buat lah, sama dan sebagainya. Kalau mana kita tak pasti tak nampak depan mata, tak payah lah, tapi nak buat juga. Jadi bos, jadi bos hati hati kan, tapi tak kuma tak bagus ni, paham? Eh? Jadi di dalam kehidupan kita ni, kita bergaul dengan bermacam-macam orang kita kadang-kadang tidak terlepas daripada maksiat kita tak dapat mengamalkan azimah-azimah di dalam agama nak berpegang kepada kaum kaum yang wajib pun kita tidak kita tak mampu misalnya terpaksa lah membuka nikah kita kerana keluarga mengamuk ala rumah dan sebagainya maka jalan penyelesaian dia adalah kita banyakkan istighfar dan banyakkan amalan-amalan yang baik Cover balik, tampal balik Dengan amalan-amalan yang baik Sebab dalam korang beritahu Innal hasanat yuzhibnas sayi'at Jadi kebaikan-kebaikan itu akan Menghilangkan, menggantikan Keburukan-keburukan Kadang-kadang memang susah untuk kita Menjaga diri daripada dosa, pergi Bagi benda-benda Tak dapat untuk ternyata Nanti berlaku orang, tapi kalau buka mata Depan semua perempuan, ni, macam mana? Banyakkan istighfar, banyakkan amalan-amalan Gantikan keburukan dosa kita tu dengan amalan-amalan yang banyak Sebab apa, kalau kita memang nak elak kan tak boleh lah Zaman sekarang ni memang susah sangat lah Kecuali duduk dalam rumah dah keluar Kan? Itu pun ada dalam Ada satu Ada elektronik kan Pun itu klik juga kan bagian tu Tak ada lagi <laughs> Jadi kita kena, kalau susah lah untuk sebaik-baiknya menghindarkan diri daripada perkara yang haram dan makruh. Tapi kalau susah sangat untuk menghindarinya, kita perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkanlah amalan-amalan yang baik. Amalan yang sunnah, amalan yang wajib, berbanyakkan untuk menggantilah. Supaya nanti kalau timbang nanti kan, dosa pun banyak ni, tapi amalan baik pun banyak. Kadang-kadang susah kita dah menghindari perkara-perkara yang, yang haram ni yang terpaksa kawan-kawan panggil ada mesyuarat meeting lelaki perempuan Tak pergi nanti kan dia kata apa kau ni macam-macam kita pun pening kepada kan Jadi macam-macam kita memang tak ada benda yang tak kena dielakkan el misalnya Tapi kita buat dengan menjaga jugalah cuba menjaga mata dan sebagainya adab hukum Dan lepas tu mesti keadaan dekat ter. Tergantung kan. dia kan Mereka kita berbanyakkan istighfar, Berbanyakkan amalan dengan Amalan yang baik Baca Quran, zikir, tahajur, doa macam macam Buatlah amalan-amalan yang Sunatnya yang baik Supaya dapat menampung Bersuduh-suduh Innal hasanah Yudhihimna sayyid Amalan sekarang memang susah Nak menghindari diri Bukan maksiat Bukan nak suruh maksiat Terbuat Jadi berbanyakkan Amalan-amalan yang baik Dan istighfah Modal terakhir untuk beri sifar daripada waktu lalu bagaimana Insya Allah Haa, syukur haa Haa, syukur haa Haa, syukur minit lagi Insya Allah besok Senin tak sabar dah ha? Nanti Selasa, uh, aa Selasa tu khusus kan, yang mengikut peka mestilah ni ada yang nak nak tahu ni. Rabu je malam tu, Sabtu, Selasa, Khamis macam tu dah. Dan hari Khamis macam tu dah. Hari Jumaat. Oh, macam tu tak. Jumaat dia dah teldi real time. Jumaat tak ada. Cukup satu pun Juti, Ahad pun Juti. Kita boleh balik ni kalau untuk kelas minggu ini minggu satu lagi lah dan seterusnya, kalau yang macam biasa kerana nama tu, minggu setura kita tu Tak saya air rapuh tu kan, satu Mei eh Ada jamuan dengan mandasar yang saya ingin ajar kat Sunway. Yang ajak jamuan makan malam Malam tak ada Cuti eh, banyak cuti apa ni Horee Haa Horee Saya berdua buka radio kan, tak sakit tu kan Haa Saya berdua ikut tu, saya berdua beskolding ni Suara wanita itu bukanlah aurat Tetapi, jika membawa kepada syahwat Maka, haram Suara wanita, bukan aurat Tetapi, kalau membawa kepada atau membangkitkan syahwat Kukup dia, haram eh. hmm. Hadis kursi Hadis kursi, nanti tunggu Jumaat. Hadis kursi Hadis yang mana Ilhamnya datang daripada Allah Kepada Nabi Tapi disusul mengikut Lafaz Nabi sendiri Datang macam wahyu Ilham Tapi lafaz disusul oleh Nabi sendiri Al-Quran Datang seruahyu Tapi lafaz sedah pun Tersusul Bukan dibuat oleh Nabi Apa Nabi cakap tapi hadis kursi ni, apa yang Nabi sendiri yang mengucapkannya Tetapi datang ilham wahyu daripada Allah Tapi kalau hadis Nabi biasa, itu spontan dulu ada hidup daripada dari Nabi Memang daripada Allah pun semua, tapi sekarang umumnya lah Macam ni tahu tu ta ada hadis kursi ni? Qawla Rasulullah SAW, Qawla Allah Ta'ala Lalu punya ta sebut Yang katanya Qawla Rasulullah SAW dulu, lepas tu Qawla Allahu Ta'ala nurturing… Kalau Al-Quran dia tak Kalau Rasulullah SAW tak ada. Kalau Allah Ta'ala saja. Tapi kalau hadis Nabi, Kalau Rasulullah SAW sahaja. Ini dia dua-dua dia. Mula-mula, Kalau Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala. Kalau Allah Azza wa Jalla. Ya anta ibadih. Ha. Antakuri. Anakuri. Walakil. Layakunul ilamaturi. Wah, wah in kesalanta fima urit kafaitu kafima turit. Wah in lam sallim tu li fima urit atu kafima turit. Isalam kita tuan istis' si. Ada bujiah bari ana abdi bi izah zakarani fit izah zakarani zakar tuh nafsi. Istrosi istrosi. Isyadu Allah memberi berkata kata istis' si. Yang yuwadi la wa anna awwala kum unsha wa akhirakum wa yinnatu unsha kum diwaya ni ya yuwadi kalau inya ni wanakan di situ ada ekspedisi hmm Kalam Allah Ada dua Satu kalam nafsi Satu kalam nafsi Kalam Allah yang hakiki itu yang yang kadir Itu adalah kalam nafsi Dan Al-Quran itu Merupakan Tulisan dan bacaan Itu adalah kalam nafsi Tapi kalam Allah Itu sendiri tidak berhuruf Tidak berbunyi, tidak berbentuk Tidak macam kalam itu Ha. Macam mana? Allah, Allah. Ha. Nanti pergi lah Macam mana? Lupa dia bunyi kalam Allah akan baca surah ar rahman ni. Sebelum percara Penampilan zat Allah akan baca surah ar rahman dulu ha. Bantu baru penamp penampilan zat Macam Allah Pusat depan ha? Boleh?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 Saya pun kisah buat nama Sebab nama ipar saya serta orang-orang lain Buang-orang lain dia kerja. Dia pun terkejut dengan tu baru mula apa dah jadi? Adalah, kita meneruskan dia maafkan kalau dia mahu Kita niat mahum lah, niat tepuk dia tu Dan kita tak niat mahum, kita niat tepuk apa tapi kalau dia tidak berniat imam, kita tetap salah sembahyang kita dan dapat panggil jumaat, dia tak dapat panggil berimam. Itu dia pengelakan kan? Tak niat, imam. Kalau dia berniat imam, cuma dapat panggil imam dan berjumaat. Tak. Ni nak nanti tak boleh. Ha. Patutlah ha. Kalau imam macam ni cepat dia Ha. Kita kena wajib menghabiskan bacaan fatiha Kalau Imam tu cepat Dan kita diberi maaf sepanjang tiga rukun panjang Rukuk, suju pertama dan suju kedua Sebelum Imam bangkit dari suju kedua Habis tak habis fatiha Kita kena rukuk kalau tak habis, tak payah rukun lah. Tepuk sujud. Eh? Kalau habis, berarti ya? rukun, sujud pertama, sujud cepat-cepat sikit. Sambung balik dengan Imam. Tiba-tiba dia dah beri nak sambung dengan Imam, Imam rukun pula lah. Tak sempat nak beri rukun. Ya? Tak payah. Rukun, nanti tambah satu rekat lagi. Yang dah, hmm? muafil, ya? Itu makmung dia muafil. Cuma Imam cepat lompat cepat akan kedua juga. Kalau makmum makmum masuk taknya wajib tak nak diterima. Sebab itu dekat dulu ke tiga. Ya. yang nampak ya. Kalau dia bila imam dah sujud, boleh lagi. Boleh kan? Jadi bangat, lima bangwan je daripada sujud kedua, kita tak ruku, cepat-cepatlah cepat, -cepat lah, niat Kalau so, Kita boleh sah lagi semayam kita. Tapi sendiri-sendiri ya. -sendiri tapi kalau tak niat faraqah Batal sebenarnya Sebab dia tak ada hilanglah Hilanglah kita punya sah salat kita Sebab sah salat berjemah itu harus Bagi kita imam Dan dia beri tinggal jika berpanjang itu Dan terlebih lagi lah ha, Maka kita kalau tak niat faraqah tak, tak niat faraqah Pilihlah dia nak niat nak teruskan Baca matiah sampai habis niat faraqah Ataupun korban kalah matiah itu Terus sujud Maka Yalah dia tak guna lah, sebab so, hatiha tak habis tak salah rakan tu mana dia Dia rupa pun tak guna, dia suju utama pun tak guna Nak ikut dia ikut suju kedua pun tak guna sebenarnya Dia boleh juga, dia apa tak payah habiskan hatiha Tapi dia berdiri je lah, imam tu naik Tapi dia kena tambah satu rekaat lagi Sebab dia tak habis juga hatiha, orang-orang bagi can di gerung panjang pun dia tak nak habis juga Hatiha, ada masalah kau imam terlalu Gila. Tapi tak logik lah, sampai tiba-tiba panjang pun tak ada nabi sebatian Apa masalah dia tu <tuh> Jadi antara dua lah, pembaharaqah Ataupun ikut semak Tambah satu rekat lagi lah Sebab sebatang tu dia tak dapat Kalau semua yang berimaukan Mau maghah nafi Itu orang <tutup> kepala kan <tuh> Kita nak berukur tu ya, lah, macam kapitia keempat Macam kapitia keempat Macam kapitia keempat kan Tak ada baca pasirah pun nak boleh Maknanya dia kena bersukur kan kau dekat tempat India kan dekat 3 tu ha kalau tak sempat nak kira dengan baki ah kena baca baki ah baca dulu kena baca Tapi jangan boleh dia jangan kalau tak dapat meja tinggal anggaran tu tambah dekat dia salah tambah dekat agak betaul macam mereka pertama boleh ya, boleh lagi dia boleh rusak tinggal lebih panjang tapi ijar Dah kejap kejap kan? Selepas kejap kan kita naik boleh ingat beri Ya, boleh naik dia, dia rukar lah. Biasanya dah kat ketiga kan? Dah kat ketiga, kita baca matian Tak semua nak habis, dia dah rukar ya? kita, kita kena habis, wajib kena habis Buat cepat Habiskan sebelum dia, bangun daripada sudu berdua okay. Ketika tu kan, kita bangun diri Kita pula pun dah rukar Kita pula utama, suruh utama Kita pula tiga naik, tiga, pah, dia pak dia lah dah. Dekat tempat ni Maka tinggalkan fatiyah, lukuk. Sekejap lagi tambah tu lukukannya. Rasulullah. Dia tak bagilah tiga lukun panjang, yang kali kedua tak bagilah. Yang kali kedua dia tak bagilah lukun. Dah usah untuk tiga lukun panjang, yang kedua dia tak bagilah. Yang kali kedua tu, bagaimana tinggalkan fatiyah, ikut imam, sasih imam salam, tambah lukun. Dia bagi satu-satu lukun -satu saja. Kalau bagi dua-dua, nanti akhirnya jadi apa? Kalau tak semayang macam tak ikut imam Langsung tidak ada dombaran yang kau ni mengikut imam Itu rukun tu kalau boleh jemaah Mengikut imam tu rukun Wajib Keadaan mana yang tak boleh lebih daripada dua rukun faen dia? Keadaan biasa normal? Haa, hmm. biasa Kalau keadaan... Bi <tuh> ya. Biasalah keadaan biasa kalau kita tertinggal dua rukun daripada imam kita, Imam pun normal, kita pun normal Mungkin dia bukanlah kan, dia apa tu kan Sengaja tu Batal semua yang Satu makro Dua, Kau sengaja satu makro tapi sengaja boleh jadi alam tapi tak batal solat Dua, tak batal solat Kalau masbuk ha, Masbuk satu je Satu selisih rukun Satu rukun selisih, dah tak, tak dapat rakan Kau tak ada wajib percik-percik Alhamdulillah kan Imam rukun, jadi dia kena rukun dia tak dapat rukuk macam memang tak dapat arahkan lah tu. Jadi kalau dia dia, dia berdiri tegak teruskan nanti tak sah sebenarnya. Hah? Masbuk utama dia bila dia? yang sepatnya satu ayat-ayat ayat, dia kena rukuk. Kalau dia tak sempat rukuk macam memang dia tak apa dah. Okey. Nampak, ah, nampak. Haa, doang. Doang. Sebenarnya, ah, ada nanti nanti ke? Macam-macam. Dia lakukan suatu kematian, dia lakukan suatu kematian. Dia lakukan suatu kematian, dia lakukan suatu kematian. Dia lakukan suatu kematian. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Sikit-sikit pula. Ya. Jadi biasanya yang sebenarnya, sepian sunat. Dia nak bersatu. Dia nak memandu. Tapi kalau sebayang Fatuh, Imam sujud akhir tu Imam sujud sekejap Kita kena-kena nak sujud lama-lama, nak berdoa-lama itu Bolehlah tapi jangan lama sangat dengan lama sangat tanpa yang nampak Imam dan Nabil Tahiyah pun dia kena sujud lagi kan Sekandarnya Yang penting itu Imam Nanti semakin sunat, sujudlah namanya berhijau-hijau dahulu Tukannya ini Imam Ya, saya mana? Jadi, mahu. Ah, Haa, saya ajar tu. Jadi, mahu kerajaan cipu. Kan lah lah lah lah. Korang tepuk sendiri, kan? Ya? Haa. Baiklah, yeah. cikgu. Adhanlah. InsyaAllah lepas, lepas asal tajuan sejak. Sengaja berkurang. Jadi apa yang baik itu kepada taala Yang tidak baik itu adalah atas penemahan saya Saya minta ampun kepada Allah Minta maaf kepada Tuan-Tuan Muslimin Muslimah Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik Bagi kita dapat faham, amalkan dan sampaikan InsyaAllah Sempahadah daftaral Majlis Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Assafhidullah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wa Alhamdulillah